imani yangu ni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msomozaji karibu kuifata tafabari ambapo tunaanza na muhtasari wake Raisa Jamhuri Evariste Ndayishimiye akutana vijana wa Jijela Bujumbura Jumane katika mkutano um, huu na vijana Raisa Jamhuri ayawahamisha kwamba nchi ya ina rasilimali nyingi hususan ardhi yake mtamsikiliza katika taarifa hii na e, gavana wa mkoa wa Kirundo anataka raia naongoza kutulishiza tena mifugo yao katika bonde la Kanyaru ilikuwe pukana na purukusha na mbazo na wazaku Tokea mifamisha katika mkutano wa Juma Tatuhi Na oraya wa tarafa na mkua rumonge Ambalo kumbwa na mafuriko wanasema kuishi katika mahali maisha duni Kwa haya na mingineyo jina langu Moize Misago Upanda pina na shikanae Alphonse Kugimana Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Burundi ina ya kutosha ili kufanikisha maendeleo yake, kauli yake raisi wa Jamhuri Jumannehi wakati wa kikao cha maadili kilichokunachofanyika na vijana kutoka munisipa Jijela Bujumbura. Evariste Ndaheshimiye mfano wa karibu 80% ya ardhi ya Burundi ambayo anasema imejaa madini. Rais Ndayishimiye anabaini kwamba wazi wa akiliza warundi ndio unakosa ili kufikia maendeleo tumsikeleze. Ibice birenga 80% vya gataka ku Burundi no Butare gusa. Aslimia zaidi ya themanini ya arithi ya burundi ni madini tu Madini ya kwanza tulionayo ni udongo wetu hu. Udongo wetu unaota mazao na kuota kabisa Tazama ndo ya udongo ukiweka nyumbani kwako Na kupandikiza mboga kisha uangalie maboga utakayo kuna Kuna utajiri kuliko huo lakini munga natufanyia mambo Ninadhani kuwa anayomba skuhizi Yalikuwa wapi, nimekuta yale mawe yaliokuwa lio kuwa Kukua tunaenda shureni ni madini ya chuma baada ya kuyabima Ila tuna kuenda nondo na mabati ugenini wakati tuna madini ya chuma Tuna utajiri Zahabu ama korta Hapa akuna wanawo toka kabaruri Munaweza kunirezea sababu kuna madini ya aina ya korta Lakini ya ngambo Mungu wanaweza kubariki ukasahau Bukina nyana kuna mlima ambao tumekuta unaundua na chuma Tulienda buti hinda tukakuta ni madini ya aina ya chuma Iliyuna kiwango cha aslimia 98 nokta moja mbili Tumekuta hapa chibitoki, kuna mawe ya sarugi, tunawi itafuta inje ya inchi Badala ya kutegineza simenti, na kuyuza ngambo, tunataka pesa zetu kutuzipeleke ugenini Badara ya waho kuzireta kwetu Burundi ni nchi tagiri, mungu ameipa wa watu wenye utu na welevu kabisa Sikrizeni warundi wanawo kuenda kusuma ngambo, ni welevu wanashika nafasi ya kwanza Lakini wanapofika burundi, ujuzi unapwama ni vitu gani unazo fanya ugenini na kuwa wakwanza ila ukifika burundi usiweze hapa ndipo unatambua changamotu wizo kumbana nazo inamana kuwa hatuja funguka nimekuja ili mpate kufunguka kuna kitu kama ganda kilichopo machoni muetu tunaangaria tusione, tukiwa na masikio tusisikie hariki numega nigishishwa kiliku maso ya achu tukarava nitu wone, duvisa matu yo kumbwa umve Huyo amesikika ni rais wa Jamhuri Evariste Ndaishimie aktapsa na mzetu Rumi Walde ni wabibuze na tuendele na tarifa hii nyumbazo jengwa katika mtawa kinindo ambazo ni mali ya tasisi ya kitaifa ya pensheni ya uzeni bado hazina watu ingawa tasisi inesese ilikuwa imezianda kwa uma kwa ukodisha tangu julai mwaka huu mamlaka, mamlaka hiyo ya nasema tayari kupokea maombi ya raia na kwamba tume inashulikia file hizo. Pia wanakikisha kuwa shuli hiyo haitazidi mweze septemba mwaka huu. Na gavana wa mkua kirundo anawataka wakazi wa vijiji vya tarafe ya nega vinavyo pakana na bonde la kanyaru wasili chetie na mifugo yao katika eneo hilo ilikuepusha mzozo wote na wanyarwanda. Alisema haya jumatatu hii alasiri katika mkutano wa usalama ulefanyika kwenye kijiji cha kigaga bada ya tukio leotokea jumapili hii na wanyarwanda wale uvuka kanyaru kutaka nyasi za ngombe kwa upande wa burundi. Wanyaronda hao walikuwa wamechukua watoto wawili wa Burundi walipokuwa wakiondoka kuelekea upande wa lakini baadae waliachilia waliachiliwa baada ya kumpiga mmoja wao na kutupwa mtoni lakini yule wa mwisho aliweza kuokoa maisha yake baada ya mapumziko kidogo tu tunendelea. Isanganiro. Ikuwa sasa sasaba na kika 20 na saba tondele na tarifa hii Raya wakata ya mutakura mtane Chibitoke ni kaskazini mwajiji la bujumbura Ambao wametikia uito wa serikali wa kubomua nyumba zilo bila Kwe shimu umbali wa mita sita Wale ambao wamezungumza na kito hiki kijuma nehii Wanaeleza kwamba fiongozi wa enehi lo Wamewalazimu kubomua tena kwa umbali mungine wa mita kumi Msima uja wizara maombea ndani anasema sirkali imelipa gharama za fidia kwa nafasi hiyo kama sihemu ya ujenzi wa barabara kuu kwenye barabara ya mutakura hawa nibadhi ya rayewa mtani mutakura tuaskilize ii tatizwa kubomolea watu, malakuanza walikuja wagatia misalaba kwenye tutabomoa. Watu tukajibomolea, lakini nyuma tukasikia wazili wa mambo ya ndani anatoa tangazo lakuamba manyumba yanapasha bomolewa ni yenye haya kueshimisha mita sita ngambo kwa ngambo national nasyonali kuinchi yote. Kama sisi tulikuaga tulibomolewa kwa wakuja nyuma kamati, Ya kutizama kwamba iyo kubomolea watu ilifatisha shelia ya mambo. Wakakutana wenye walibomolewaga waga walieshimisha metasita. Wakawandikia wenye walialibiwa. Wakabiyandika kwamba wataweza watendea haki juu waludishwe muhakizao. Ivi sasa, hapa mtakula hii inga inaisha. Parifika panakuya, kiongozi zone na kartye na wavijana wangapi, wanakuja gutenda gutia mahalama zingine kinyume na ile kamati ilitumwaga na waziri wa mambo ya ndani. Ivi sasa tunaona, ni vitu wenye habiko sahihi, Ni bitu wenye. Baviko mshiria, tunaomba waziri wa mambo ya ndani. Atutendee haki, atizame watu kwa mba wasibomolewe manyubayaho kwa mambo ayieleweki. Ndiya hiko vizuri, sisi tunaona piko kaonewa. Juhu mshikilano anjali kwa lisema kama, tukesabia metri sita, hafu njia tujengi. Tukabifanya, tukabomoa, tukajenga. Sasa hivi tena bana wanataka kudupina ya chef de zone ngoti pine 14 m demi sasa hizo mtere 14 na nusu na zinje tunakaa tukatunaibiwa tunataka mushkilanga nje ya kuya vingine ndani atuwaambia kitu kimoa atachukua tunabomoa leo kesho tunabomoa kesho tunabomoa binaturudisha nyuma sana kwa maendeleo e kama ni mtere sita, iko ni mtere 6 kumi zote isikubali e, nichi bitoke itunjwe kwa mtere 14 na nusu hao ni baadhi ya wakazi wa kata ya Mutakura ni huko mtaani na raia waliokumbwana na mafuriko ya ziwa Tanganyika walikusanywa katika ukumbi wa seminari katika tarafa na mkuu wa Rumwenge wanasisma kukumbwana maisha magumu wanaomba kuhamishiwa katika eneo lingine ambalo walikubaliwa katika utawala mkoani Rumwenge wanafahimisha kuwa eno hilo bado linatengenezwa Uongozi wa mkowa unasima kuwa watasalia na kupewa msada katika eno hilo katika kusubiri kuhamishwa eneo jingine. Na kwa kuitimisha tarifa habari kwa mbao kusifu soko na lofa kwao na changamoto kubwa inayo kwa misha shuliza watendaji wajadi nchini burundi. Wale wanafanya kazi katika soko la jabe katika manisipa jijila bujumbura waneleza kuwa dawa za asili zinatumia zaidi. Wakati ambapo waganga hao wajadi wanadai mahali pazuri pakushulifanya kazi zao. Watumiaji wa dawa hizu kwa upande wao wana thamini kuwa dawa za jadi hazina athari yoyote. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa saba nakika 30 la zia da sinispe kwa ni kutere mshananga. Nwa shukuru nyote ambao. Mewetega sikotangu mwazwa di mwisho. Nimshukuru piafuni mitambo Alphonse Kubigimana. Langu jina Moize Misago na kutokeni mchana mwema kwa herini. <tune>